Тоді, стікаючи кров'ю, мене нічого не боліло. Я себе почувала, не мовляв. А тепер почуваюся байстрючкою, залишеною дощову ніч на призбі чужої хати. А може не його нечиста сила зараз таки до мене? Ондечки, павук снується, дістає майже до дивана. Готуйся, жінко, зустрічати дорогого гостя. Ой, дорогого... Ще нічого ж не трапилося, а ти запанікувала. Життя рухається у потрібному йому напрямкові. Ось як там унизу на вулиці шумить життя, будується, удосконалюється. Господи, у мене не життя, а суцільна будова. Будова супроводжує мене повсюди, скільки себе пам'ятаю. Ремонт.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 Насправді немає нічого. Я вирва нервів. Так, ніби хто взяв мої нерви в пучок, висмикнув їх, як цибулю з грядки, і викинув. Я залишилася без нервів. Так, я залишилася тепер без нервів. Ні, я просто втомлена безсонням, а не нервами. Треба було поїхати в ту варну. Хм. Треба було поїхати, легко сказати. Беручи квиток, я знала, напевне, що викидаю гроші на вітер.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 Боже, милостивий, та він, певно, стидається мене. Він стидається мого віку, моєї в'яночої шкіри і мовчазних токарів. Він хоче приїхати лише під покровом ночі, щоб ніхто не бачив, не здогадався, не посміхнувся. Він обтяжений мною і не знає, як мене позбутися. О, так, тепер я точно знаю, йому соромно бути зі мною. Якщо це не так... Та чому він заплющує очі, коли ми любимося? Я хочу, щоб він вдивлявся у мене, як у зоряне небо, а він шаленіє із заплющеними очима. Я хочу, щоб він бачив усю безмежність моєї любові до нього, мою щасливу сльозу, щоб бачив усе-усе. І я хочу дивитися на нього, бо він ангел, безсоромний молодий ангел з випуклими ключицями і дрібним горохом Воснянок на спині. І він несе душу під небесця, тримаючи солодку долоню на моєму пташиному серці. Я ще ні на кого не дивилася розплющеними очима. То хіба цього можна соромитися чи уникати? Іноді мені здається, що він шкірка молочного щеняти. Коли сусідку моєї бабуні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 а далі я звиклася з ним, так що мені вже не вистачало його, коли сусідка встала на ноги. Приносячи молоко, я непомітно принюхувалася в Орисиній хаті, але запах молодої шкіри господарі вивітрили безслідно. Тепло молочного щеняти тоді поставило Орисю на ноги. А тепер мене, молоде, двоноги щеня таки угробить. Бо коли цей песиголовець, цей непередбачуваний нічний щенюк огортає мене жаром, я чую неминаючу спрагу, без якої не можна погамувати. І шукаю, шукаю запаху його шкіри, як запаху не в орисиній хаті. Мабуть, після чоловікової смерти я жадала більшої любові сина, ніж він міг мені дати, але син був від мене далеко. Через те так мордуюся любов'ю до молодого, безжалізного писюка, який п'є кров з мене, як хлептав би свіже молоко зі свого кориця. Нікому в житті я не встигла віддати свою любов. Вона зібралася у мені, як магма, і точить зсередини вогнем так, що й не здивуюся, якщо мене колись розіб'є інфаркт.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 потім зрозуміла то щось інше безіменне й важке змушує мене прокидатися посеред ночі чи в передранні і тихо склавшись калачиком дивитися у стелю гамуючи тиск із середини прискіпливим роздивлянням стелі Донедавна я так і не спромоглася розпізнати природу того тиску, аж поки не вигулькнув на моїй дорозі мій кат, якого я завжди чекаю з нетерпінням і острахом, так наче дивлюся униз із висотного рештування.